أن تشرح لي صدري تهديني لتمواك في سدرة وفي يا ربي ان تشرح لي صدري تهديني في سدرة وفي جهنم وفقني لمراضاتك يسر حفظ, يسر حفظ, يسر حفظ قد يسرت قرانك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي, سبحانك يا ربي سبحان <سؤال> انك يا رب قرانك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فلزم قرانك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا <فلزم> هو للابناء فخر هو للآباء للابناء فخر هو للآب قد يسرت قرانك للذكرين سبحانك يا رحيم إن الحمد لله نحمده in aladin kitabullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yufidukum dunu barakatu wa ma ittakhadha hawluna sabaq jazza usna azimah Allahu jalla wa jalaluhu bi ayati alqur'an da sam uk Kad čovjek razmislije o svom životu, pomislije nekad je to čisto užitak i da je njemu e, da mu se stelo zlatni tepesi po kojima voda. Međutim, ako malo bolje promislije, vidjet će da je čitav čovjekov život e, protkan izkušenjima i bolima. Od početka samom pa kraja. Čim se rodi to dijete koje će kasnije biti čovjek zaplaćen? To je njegovo njegov prvo dijelo koje učini na Dunjavogu ili prvo čime se, e, sači ime se na Dunjavogu su srednje. Zatim snijedi period u kojem e, bude izloženo i bez zaštite, bude izloženo raznim e, napastima, bude bez zaštite itd. Onda snijedi to djetinjstvo, školovanje, nakon toga stupa u vrak, pa bračni problemi, pa briga za porodicu, nakon što stekne djecu, I što mu, u nekim slučajima ta djeca okrenu leđa, onda da boli duša i za njima i za sobom. Poslje toga dolazi period starosti u kojoj je izgupi snagu, kojoj je imao i kojoj je raspolagao i na kraju dolazi teška ona bolest i dolazi smrt. Ovo što je prije smrti bilo, sve je u odnosu na smrt i na ono što će posle smrti doći mila majka. smrti, i za što dolazi e, na Poredilo je težaj u odnosu na ono što u životu proživio. Jer Rasulullah ali, osalam, kazao je za e, mladića Sada, Ibnu Mu'aza, radijel Allahu e, to je bio mladić koji je e, zadobio rane na laznom putu i kasnije je preselio. On je bio stisnut u kaboru, doživio je stisak u kaboru, kaborski stisak. I kazao je da je niko mogao proći, bez ovog stiska prošao ga je ovaj mladić. Sad, Ibn Muaz, kako znate, dobro je bio Asahab zbog čije se smrti obradu, e, potresao Allaho i Zulašanomu arš Palavo prije I on je kroz to izgrušćenje morao proći. Šta je sa onima koji su na niđem stepenu mojega? Dakle, po teškoće ovo do smrti. Poslije smrti je po teškoća velika, polaganje na čunak i kaburski užita ili kaburska patina na sada sa čunak. Poslije toga slijednji proživljenje I čekanje da počne polaganje računa, koje će ljudima jako dugo cajati. Ljudi će se e, znojiti iz bezumne, će biti dok suđenje ne počne. Kad suđenje počne, onda će svako od prilike znati, a i pri toga će moći pretpostaviti u koju će kategoriju ljudi e, on biti srstan. Poslije suđenja, nesritni, koj Allahu lošan mu ni Isus radi kojega nisu poznati on će završiti u jednom bezan a sretni su ci vjeriti koji vjeruju u džennedeskedać Allahu lošan mu kaže oni koji su se bojali gospodara koji su bili bogojazi oni će u skupinama biti povedeni I kada dojdne do dženneta, do džu zateći će je dunska vrata otvorena. Neće biti zatvorena. Dragom gostu se vrata otvore. Dragom gostu se vrata ne otvaraju kad on koga sa, vrata čekaju. Naravno ako znamo da dolazim vrata da trebaju da čekati otvoren. Kosiqa alladina taku ruddah ila aljannati sumara. Hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha Šuvari dneski kadat će tim dobrim ljudima salamu narijekom. Neće im brašvi sestri kadati e, ni dobro došli prije salama, ni čalo, ni halo, ni djesi bašta ima, ni vidimo se, nego će im kadati salamu narijekom. To je pozdrav koji među muslivanjima treba da vlada nadu naluku prilikom sastanka i prilikom nastanka prilikom sastanka, kod nas je selam i nekako, a prilikom rastanka, pa eto vidimo se, pa dođete nam, pa nam mojete šta zamjeriti, pa pa, a dostane, selam zostane selam neka je s tobom Allahov mir. Va rahmetullahi i Allahova mirost, va barajatavu i Allahov i barista. Ako postoji nešto bolje od ovog, onda ćemo to rati, a ne postoji. Kazaći im, salamun alaikum, tiptum fatqulaha halidim, vi ste čisti, Jer će biti očišćeni prije na u džennet od svega što ne priliči. Ti bitom tvedku duha kvalitom, vi čisti, zato u džennet uđite da u šta? Da u njemu vječno vore. Zašto će, vraću sestra, dneska vrata biti otvorena? Ko će tražiti da se ona otvore vjernicama? To će tražiti jedan čovjek ti je mi pravo na ovom svijetu češće za vrednjovo. To jedan čovjek e, koji je noću znao toliko i ti, da su mu e, noge oticale i koji je znao moliti za svoj ummet i za svoje sjedbenike koji će se nekad davno pojaviti i sjediti u BKC-u i slušati predavanje. Taj čovjek je preduhiteljost sjedbenike svoje i sve druge narode I pošao prema dženetu, vidite, on je stizao na dunjaluku sve. Tako će i na ahiretu stić se u rad. Na dunjaluku, dok su drugi spavali, on je sa e, rukama okrenutim prema gospodaru svjetova ili sa čelom na, na srđadi, molio gospodara da olakša ummetu muke na ovom svijetu i na budućem svijetu. To je stizao u radu. Stići će i na ahiretu i zalagati se za sve ljude da počne Za, a, suđenje, i zalagati se za vjernike, da ima lađa lešanu ovo lakša, i zalagati se za ljude koji su dobili kazmu u dženemu, da im gospodarku kaznu uman, jer moraju podnijeti. I zalagat se za ljude koji su dobili dženneske dereže, da dobiju još veće. I sve će to stići u rati. Sallallahu wa alaihi wa sallam. Allahu alaihi wa sallam. Adamu Hamadu alaihi Sve će to stići u rati. I onda će otići pokucati na dženneske vrati. Čezneska vrata će tad biti zatvorena. Melek će ga opitati, ko si ti? On će kazati, ja sam Muhammed. Počasno ime muhamed najljepše i najbolje ime koje postoji. A onda će mu Melek kazati, bite umir tu, en la aftaha li ahadi u gajlike. Naređeno mi je da jedino tebi otvorim. Kad se ti javi druge strane, kad povstaš, tebi jedino mogu otvoriti ikom drugom. Ni Adamu, ni nu ni Ibrahimu ni mu savu, ni savu, ne joj da branim poslanicima nikom, jedino tebe. I zato moment kad dođe, <kuh> ima da zatekne džennetska vrata otvorena, te skupinje koje budu dolazati. E stupanjem tim u džennet počinju nova iskustva. Braći i sestri, kad govorimo o džennetu, nemojmo odmah povezivati to sa ožicima. Nemojmo odmah za muškarza, odmah to, džennet odma urije. A ima nešto prije ima ožitaka koji su od toga veći, ali ljudi su sveli. Kad se govori o džernetu, oni su sveli to odmah na to i e, govore dakle e, i o džernetu u jednom e, suženom kontekstu, umjesto da taj kontekst prošire. Džernet je kuća u kojoj se neprestano stiču nova saznanja i nova iskustva, a stara iskustva se ne potiskuju i ne zaboravljaju, jer Ovaj svijet je u odnosu na džendet Manjka u svakom pogledu. Džendet je savršen u odnosu na Gunjanu u svakom pogledu. Na ovom svijetu, kad ne bismo saznavali svaki dan novog, ne mislim se po saznavanju nego na bilo koji drugi način, da gledamo TV, da čitamo novine, da idemo ulicom pa vidimo neko zanimlju reklamu, sve su to iskustva i sve to saznavanje. Kad bi čovjek bio, što kaže, operisan od svega ovoga, on bi zato što odpomnoo u to svojoj muci, nego novo saznaje i uvijek upoznaje nude od njih e, viskustva, prouzima i, i zbog toga nakraduje i život mu bude e, kvalitetan. Što čovjek više u tom pogledu, nakraduje to moj život kvalitetan. E, zamislite sad da je žernet e, lišen svega toga. da ljudi oživaju o žernetu na nekadem kao jedna kategorija bića na ovom svijetu koja uživa i da se ništa ne saznaje, nije tako. Jednet je kuća u kojoj će ljudi uvijek nešto novo saznavati, a stare informacije neće zaboravljati. Jer je zaboravljanje svojstveno u ovom svijetu, zaboravljanje. Čovjek koji nešto zaboravi, on se ne time nekako, maš, ali ja sam zaboravio. Ne govori glavom karbi ljudi, ja sam to zaboravio ili ne znam. To je dakle manjkaost. U tu toga nema. U Jednetu je nova informacija, novo iskustvo, samo se može nadograditi na staro, a nikako ne može tu slavnu informaciju ili slavno izgustvo potkisnuti ko zaboravno. E, kad uđu, e, kad stupe u žernet, kad stupe u žernet, tad u tom trenutku čovjek se biti siguran za svoje poboglede. Jer onaj ko žene tu uđe nikad njega nikad iznači neće. Nemoguće je da se dovodi na sudnjem danu greška. Kao što se na ovom svijetu događa, događa u slišnoj Namoguća je da dođe do zamijene identiteta, da se kaže pa mi smo na, na temelju imena i prezimena ili na temelju DNK zamijenili e, vaš položaj da je sad izviniti, ta vaš uvatru, a onaj drugi što je to gani ima na Ahiretu. Na Ahiretu je e, preciznost i prava. Onaj ko je zasložio da u nje uđenet, on će u njegov ući. U tom trenutku kad stupi u ženet, bit će siguran za svoj položaj i tad, tad će za prestati sve muke koje je na dunjaku imo. Ne imaština, glad, e, ratovi, iskušenja, problemi sa ljudima, problemi s komšijama, problemi u braku, problemi iznad braka, problemi na, brano, na, na radnom mjestu, u biznisu itd. Sve to će pasti u glavu. I šta više čovjek se toga svega neće više imati vremena ti problema ni sjetiti. Možda će uđenje to biti ponekad razgovaranje o ovo o nekim e, dunjalučkim dogodovštinama. Jer ipak, dunjaluk je nešto e, gdje čovjek provede određene, određen period svog gdje provede nekoliko godina, provede svoj dunjalučki život i štekne neka iskustva. A pričati ono što je bilo, to je za ljude koje imaju ukosa, to je nešto lijepo. O lijepim stvarima, koje su se dogodile pričati o tim stvarima je lijek za ljude koji imaju ukusa i koji znaju živjeti Ne znaju živjeti svi ljudi koji živjeti. Neki se ljudi u životu pate, a neki opet nekima vlađu lašanu dao e, potaknovi je na to da nemaju ništa, znaju uživjeti i znaju uživjeti. Kad stupi u dženet zaboraviti se E stupanjem tim u dženet ljudi počinju saznavati. A to je i tema ovog našeg predavanja koje je nosi naslao Prvi dani u dženetu. Ovdje je slovna greška napravljena u naslovu, jer komunikacija putem poruka je bila kriva zato da se napravi slovna greška. Naslov glasi prvi dan u žendetu, ne prvi dan kao dan, prvi dan, a opet to znači prva tvoja iskustva koja ćeš imati u Jer u žendetu, braću i sestre, nema dana, nema noći. U žendetu nema vremena koje traje i da se čovjek na to vrijeme poziva i da njega uzima u obzir. To u džendetu nema. Nego će se znati kad je dan po svjetlosti koja dolazi iz pravca Allahovu u džendetu, prijestolja laša. Tad će se znati da je dan. A neće biti dana, dana i noći. Toga u džendetu nema. I zato bi najbolje bilo da kavimo prva tvoja iskustva u džendetu. Čovjek eh, koji uđe u džendet za tako nešto što ga čeka, nije čuo i to video nije slično tom je video i nije nikad njemu palo na oku. znači mora postojati mora postojet sticanje iskustva mora e, iskustveno spoznati ono što ga čeka prvi obrok svih stanovnika džednetta svih stanovnika džednetta Spomini se u hadisu koji je zabilježio Imam Muslim. A u njemu stoji da je neki jevrej upitao Alavo poslanika najisuratova sa dam, šta će prvo konzumirati stanovnici Đen. Šta će biti njihova da time će da ne biti dočekane. Budžent tu. Pa je suva alis sa poslanom kazao da će biti dočekani Jednom izraslinom koja raste, u e, koja je spojena s jetrom kita. S jetrom kita. Nije jetra, nego se ovo zove zjadetu kebid ili futi. Ako neko odje e, ima koje to nečito i studirao, može znati u se raže. I može nam možda čak i istručan izraz privjeti. Nije jetra kao jetra, nego je izraslina jedna koja raste koja raste pored djeceve, a koja je jako upusna i koja u sebi sadrže vitamin D. Vitamin D, vitamin sunca, koji se nalazi u rijepe mesu, u lijeku itd. koji je jako koristan. Nakon toga, to je doček, to je, to je nešto čime će stanovnici džedneta biti dočekani prva njuva, rana u džednetu. I to će konzumirati svi stanovnici džedneta. Bez obzira na njelosti. Biće počešćeni timi da konzumiraju to. Nakon toga i taj evrej Resulullah, jevreja, to zanimljava. Šta će jesti posle toga? Šta će biti glavna hrana? Ovo biti predilo. Glavna hrana će biti kažel Resulullah, meso, e, bika koji, je, koji se napasao po dženeckim pašnjacima. Taj ta životinja će biti zaklana i on će konzumirati to meso. Nakon toga, šta će biti? E, imamo predjelo, imamo malo jelo i piće, e, nije coca nije ni Pepsi, nisu ni gazirana druga pića, nego izvor sa, e, voda sa izvora kojim se zove Celserine, to će konzumirati. Zbog čega će svi stanovnici žerneta konzumirati e, dio životinje koja je živjela u moru ili koja na ovom svijetu tu Kada su islamski učenjaci? Zbog toga da se time ozvaniči kraj dunjavka, kraj e, morskog života ili kraj životinja svih koje su na ovom svijetu živjela u moru. Onda će konzumirati meso tog bika koji će biti zaklan da to bude simbol e, kraja života svih životinja koje su živjela na, e, na kopnu, na dunjavku. To su učenjaci na kopnu neki simboličan zadručak izvali, mada ne mora da je tačan i najbolje je prema tome kazati da vlaža Lašanu, najbolje zna dok čega će to tako, će to tako biti. Stadomnici Vreneta imaće i tržnicu na koju će odlasti. Imaće tržnicu. I na toj tržnici saznavat će nove informacije. Biće im to jedno novo izvrlo. U hadisu koji je zabirežio Ibn Ibn, eh, Rahimakullah, ovaj hadis je primio Ebu Gureira, kaže se da je Sarid i Ibn al-Musejib, jedan tabin, poznati učenjak, sreo Ebu Gureira u Medini. Ebu Gureira je kazao Busej, da modim Allah, da se mi sretnemo, ti i ja, se sretnemo eh, u džennetu na tržnici. A ovaj Ashaq nije poznao ovaj hadis, ovaj, pardon, tabin kazao da u džendetu postoji tržnica, možda je on u neku ruku e, razmišljao ono samo zljede uživanje, ne se I onda je govorira iz priča ovaj hadijskoj koje je jako zanimljivno. Kazao mu je da je Resululat, ali su sa vam jednom prilikom iz pričao kako će stanovnici džendeta kad u džendet biti raspoređeni po svojim zaslugama, a lađelešanom neće nikom nepravdu učiniti. Da on svojim djelima zasluži neku visoku derežu, Hvalimo pa gospodar domani, to u e, gospodar svetu, a to nećemo nikadu rati. Šta više, ako ne bolje čovjeku nego što je zaslužio, nećemo dati manje prograne. Biće raspoređeni prvo svojim zaslogama. I nakon toga, ovo je, patite, prvo nije ovo iskustvo ovih stanovnih agendeta. Biće im dozvoljeno da e, samjereno Donjavučkim danima, Dakle, kad protekne sedmica dana, kad protekne sedmica dana, da odu u posjetu gospodaru švjetova, da posjeti Allaha Zelošlaviju. Ovako su gledi su dosta ukaženi. I otići e, Gospodar Svjetova će prvo ukazati svoje prijestolje, a zatim će im se on ukazati i poslije toga će biti raspoređeni na... E, oni što su na visokim stepenima, raspoređeni na divane od svjetlosti i od zlata i od srebra, od krizobita, od jamanata i tako dada. A oni koji će biti na nižim stepenima, oni će biti na munkama, od e, miska i od kamfora. A oni, e, date ova druga kategorija, neće smatrati da su u prednosti ovi što sjede na mimberima ili na tim divanima, od zlata, od srebra, od svjetlosti tako dada, od jamanata. Neće to smatrati. Kao što Neko koje je zakastio na predavanje pa je zauzeo e, e, klupu u posljednjem redu ne smatra da onaj koje u prvom ili drugom redu ima prednost u odnosu na njega. Iako je na, e, u jednu ruku to prednost, pređutim čovjek to ne smatra. Tako ni ovi neće smatrati. I onda će Allah Želešanogu onda će Allah Želešanogu dati da ovi ljudi e, da zapravo Rasulullah je tad odrebu ureje Na Ebu Horeji je primijetio jer je pokazao da mu nešto nije jasno. Pitao je o Allahu poslaniče, pa mi zaista vidjeti Allaha i Blažana. Jer čovjek na ovom svijetu, kad kod ide pomjera liniju, razmišlja o gospodaru, sve je ta linija nesigurnija i nemoguće je da dosegne jedan stepen i da kaže sad znam o čemu se radi. Onaj ko kaže, a ja sad znam, spoznao sam Allaha, Mogu sad zatručiti šta je mi, kako je, to je prvi korak ka zavodi i prvi korak ka, ka njegovom padu. Ebu Ureira pitao o Allahovom A hoćemo li vidjeti Allaha? Pa mu je Rasulullah A.S. navio primjer na ovom svijetu. Primjer s ovog svijeta, koji će pomoći u razumijevanju. Danas kad e, muslimanu postaviš neko pitanje, on kaže haram je stavi tačku bio ja to privata a debi gdje pokušaj ovog svijeta na umenju mirte gdje njemu to dokaže mi mislimo uvažavamo da da ljudima govorimo samo halal haram i, i haram halal to mi danas nismo u da da u položaju, ne istimo uvažaj kako seče da jesmo uvažajemo nem što bilo u teškoj situaciji kako jesmo navedi neki primjer dokaži mi to što ti rekodaj to basta I onda Rasulullah kaže vidjet ćete Allah Jelešanuhu jasno. Dakle, ne, neće to biti imaginacija. Neće to biti viđenje srce, viđenje u ušom. Neće Allah Jelešanuhu dati spoznaju u srce. Nego ćete ga vidjeti, a ja ne očima svojim. To je Rasulullah tako kazao u Dugomadiću. Ovdje kaže vidjet ga jasno. I onda navodi taj primjer. Osjetite li? osjetite li sumnju da vidite sunce u pola bijela dana kad u sunce gledaš pita je Bore, kada je Bore, jer ne osjetim ne osjetim e reče, da osjeti sumnju da sunce vidiš tako nećeš sumnju osjetiti da vidiš Allaha delošava poslije toga gospodar će je jedan nadis poslije toga razgovarati sa svakim od ti istanom i Hoć eto se zapitati je s je li ta miruje i čovjek uvijek neke sumnje, uvijek se sve baci kako bi ga poremetio, njegovo razmišljanje, njegovu pa kako ćemo kako je će obavljao da Joan u jednom trenutku razgovarati sa toliko stanovika jednog grada. Odgovor na to opet nalazimo u primjeru i u načinu dokazivanja pomoću primjera na ovom sliku Kako Allah Želaršanu može u jednom trenutku obskrbljivati 7,7 milijardi i 6,5 milijardi ljudi na ovom svijetu, u jednom trenutku, svima na faku daje. Dajući tebi na faku nije spriječen tome da da na faku nekom drugom, svima u isto vrijeme na faku daje i sve ljude u životu država u jednom jedinom trenutku i tomu ne smije. Tako će sa svima njima razgovarati na, sudjim, na uđenetu. I onda će jednog čovjeka upitati, sjećaš li se tog i tog njega koji su radili tad i tad? Hvala vladu Selešanovu kad je dao da se gdje si ne vidi i da se mogu sakriti. I hvala vladu Selešanovu na e, blagodati, jer je blagodat velika da čovjek ako već gdje si da to sakri, a ne po je narodno, ako zna, zna Bog, ne znaju i ljudi sve što radi tajno, on će raditi javno i ožvori. To je onda, taj čovjek čini gospod zlo. Kada će sjećašati se, a taj će hajde nazovimo ga miskinje u tom trenutku zaista, iako je dženetlijal, miskinje čovjek uvijek u odnosu na Allah, on će katati, zašto sad spominje što, da li nis oprostio? Polaganje računa je bilo davno, davno, bilo je prije u dženetlijal, više nema polaganja, zašto si, zašto nisi? Račun je položen, A onda će gospodar Svitova reći tom čovjeku, jel, u značenju samo te posjećam na to, i da nije, i za mi nisi oprostio čovjek, a gospodan će je jesam oprostio sam ti taj grijeg izbog toga što sam ti oprostio, pomoću mojej milosti i dobrote, ti si dospio na to, na tu deređu. Kao da Allah je Jelešanova poručuje e, svima nama, je znao da će e, Sulao Sao Selema umjeti ovaj Adi iščitati i o njemu razmišljati, kao da kaže čovječe makar i u džennetu ti bez ne možeš i zato se u suri hud kad se govori u džennetu kaže da će džennetlije biti da će u džennetu poraviti ma dajme ti sama vatu ordu da će poraviti koliko budu postojala nepesa i zemlja pa će se kazati vječno Ila mašarao Boga. Osim ako gospodar tvoj ne bude drugčije odredio, znači li to, i ako se na prvi pogled može razumijeti da će biti drugčije, da će ljudu ženeta borati jedan period i da će ženeta biti izvedena. I na prvi pogled to znači, ali nije to poruka ajeta, nego poruka ovog ajeta, osim uh, ovog ajeta, osim ako gospodar tvoj ne bude drugčije htio, poruka toga ajeta jest ovo, Čovječe, i u žennetu ćeš biti ovisan o Allahu i o njegove milosti. Iako je čovjek ušao u žennetu, ne treba da pomisli i neće to pomisliti, ali ne misli na Dunjavuku da ulazimo u žennet njegova veda sa gospodarom svjetova prekida. Ne. I tamo će slaviti Allaha ne ovim zikrom, da čovjek se napinje i da ima poteškoću, nego će slaviti gospodara svjetova, isto kako na Dunjavuku diše, kako na duljavu koji diše, po nekad diše mjesecima, ne razmišlja tome da diše i da boravi to. Tako će gospodara svjetova bez ikakvog napora slaviti. Bez ikakvog napora slaviti. I Allah će reći ovom čovjeku, oprostio sam ti i zato što sam ti oprostio, ti si sad na toj dereži. Zato što sam ti oprostio, ti si sad na toj dereži. Ljudi će se na, tom, na toj tešnici upoznavati među sobom. Janet Leigh, ovo je nastavak Hadisa, upoznavaći se e, Nova će iskustva, iskustva svoje će reminjivati i na toj tržnici će biti, kako kaže Rasula, ono što oko nije vidjelo i što, e, zašto ugo nije čulo i što nikom na nije palo. Takva će tržnica biti. A ništa se neće plaćati. Neće onaj čovjek, pudi koji ima nisku plaću, nema plaći nikako. Kad ode pa gleda, on je ne može kupiti, pa gleda, ne to nema. Nego će uzmati koliko gude je htio, stav gude je htio, besplatno je sve. Sve će se djeli. Sve je free, sve je bespozno, sve I uzmači. I kad dođe, kad budu upoznavali se i kad neko koje je na nižoj deređe, kad upozna čovjeka koji ima visoke džerneske deređe, vidjeće na njemu odjeću koja će ga iznenati. Izgupće pamijet kad vidi ljepotu, iako je on on ženetlija, iako je on ima, ali će biti odjeća ovog drugog koji je na višoj razini ljepšao. Gospodar će dati jer od njenetu nema kaže da su u mesta i i počajlo to toga u njenetu nema to može samo na drugo biti onda će gospodar dati tom koji je na nižoj e, değeri da, e, da će mu da odvuče odiću ovog koji je na višoj değeri i ratke se kući to će biti to će biti taj dan samireno našim danima ja u njenetu nema dana da srede i ponedele pa termini pa Znači, sve je otvorenost. Kad se vrate kući, ti e, koji su bili na tržnici, što ne istučuje da će žena imati svoju tržnicu. Jer žena inače vole odati, vole, vole kupovati. Kad se vrate kući, biđe dočekani na jedan nijek način. A ovo je poruka. Ovo je poruka, joj, iako da nije kazali, a se teba izbidu nedova čitati. Neće ga žene dočekati, gdje si dosad, gdje si bio, s kim si sadružio i šta si radio, jesam ja ti rekla da ne znaju zakasiti, neće, nego će kažati, kazati, vođeni moj, dobro došao, izgledaš ljepše nego što si otišao i zaista će biti ljepši, kako da ne bude ljepši onaj god u ususvjeta lavu i vidio lavu odice i na koga gospodar, se kade u malicu, to sam ispustio i zaborava. Da će se oblak naditi na nad te ljude i da će spustiti na njim miris kakav do te Iako su žene tu nisu osjetili. Oblak iz oblaka ide miris e, jeli, u, u obliku nečep i pada na, na žene trije. I onda kad se vrate i u lječoj odliče i sa nurom na licu, još veći nurom, a žene će kazati još ste ljepši. A oni će odgovoriti kako da ne bude ljepši onaj koja ko je bio u ruštu gospodara svijeta. još jedan zanimljiv hadis. E, kojim se govori još jesam zamislio pola se govori o iskustvu jednog euh stanovnika dženneta a prati radi se radih sa čovjeku radi se o čovjeku koji će posjedni priječiti raću pri on će biti posjedni čovjek koji će priječiti raću pri u džennetu posjedni kad uđe u džennet kad uđe u džennet Allah Želešanu će mu kazati po želji. Pored toliko milijardi džanetlija, gospodar sve to neće njega zapostaviti. Jer Allah Želešanu ne zauzima jedna pojava e, ili razmišljanja jednog čovjeka a druge pojave ili od razmišljanja drugog čovjeka. Kako je nas odje stotinu ili pestotina. I svaku u jednom trenutku ima jednu želju. Allah Želešanu zna za sve naše želje u tom jednom trenutku. Ne samo to, nego zna i prije nego što smo ih pomislili. I gospodar će sve tova kazati po želju, šta želiš? A taj jadnik, jadnik je bio prije nego što je ušao, kazati gospodaru, želim da me priključiš ljudima, ovdje sam sam, nemam nikog. I onda će biti poveden prema svom staništu. Prema svom staništu. Iako se u hadisu jednom drugom kaže da će ljudi biti upućeni u svoje staništvo u internetu i da će znati gdje su im puće bolje nego na ovom svijetuštvu neka čovjek e, mogao bi žmireći naći kuću. Toliko stekao je taj osjećaj da zna koliko koraka od glavne uca ima do njegovog strana. A na afinetu će još više biti upućen u svoje koravište. A ovaj čovjek neće. Možda se ovdje može zadnjučiti. Možda. Allah najbolje zna. Da se radi o čovjeku koji ovo nije zaslužio. Koji je svojim grijesima, jer će na sirač uprije dugo zadržati. On će na sirač uprije biti na ivicinu. Biće gotov da se sroza unutra. <coughs> a će ga laža za spast, I vata će ga doticati. I zato će kad se okreni, kad prijede sirač uprije, okrenit će se kao da nasramoči vata. Kada će, hvala Allah, koji me od tebe spasio. To je za njega uspjet veliki mil. I kad uđe uđenet, bit će povedan prema svom staništu. Gledajte njenova iskustva, zaista su zanimljiva i povuka su velika. Biće poveden povedan na stadištu. I kad ugleda svoj dvorac paš će da seždu odmah. Pa će mu biti ređeno povuku, šta ti je, šta je s tobom? Kazać će vidjeti vas od dvorca. Koji je od šupljeg visera. Viser koji je šupen. I od šupljeg visera je sve unutra što se nalazi. Dvorac kojim je svoj šupljeg visera i ključevi i brave krov i prozor i sve što postoji sve od šupljeg misera napravljeno. I onda taj koga bude vodio neka Rezuharisu, ko će da voditi? Kazaće mu u divni glavu ono je tvoje, jedno od tvojih dženevskih starišta. Ovo je, braćo i sestre, čovjek ovo te vamo znati, znati. Ovo je čovjek koji će imati najniži istepenu dženevodu. Svi koji budu iznad njega, koji budu, koji prije uđu on će svi imati bolje od njega. E, zamislite sad ako će ovaj imati ovako a najniži, ili čovjek koji će imati najniži stepen, onda zamislite će blagodati, u kakvim će nimetima, ljudi koji budu stepenom i nađen. Biće pobedan da je, kad sretne, sretni, taj Boga bude vodio, vjerovatno se radi vodio mele, srest će slugu, slugu će sresti togu čovjeka. I on će i njimu pođi na sreću On se je izgubio, on se je izgubio, od straha i od ljepota koju vidi on, ja da ne znam što radi, on će poći njim na srcu da padne i ovo ovaj će ga zadržati i kazati, ovo je jedan od tvojih sluga, ovo je jedan od tvojih sloga kako nam kaže, ne, malo sabori, čekaj da će se to kaže, nemoj biti tako odmah, ali čovjek je zbog e, e, tih ljepota, on ne zna više, nema kontrolu, nema kontrolu na sobom i ovo je dokaz da uđenet neće ući sa preznanjem Neće biti neki kurs prije ženeca pa da im se pokaže ovo će te ovako ovako, nego uđeš i saznajem. Ovo čovjek nije ništa znao. On kad je ušao, on je duduk bio, nije znao ništa. Vidio dvorac ko je Allah na srtu, vidi slugu svog slugu. Ko danas svog slugu pogledi po ramenu ili potavše ili ga poljubi pa učelo je onako u omuslima. Kako li idemo na srtu? Pa ne, ovo čovjek je uslijed svog ne on će to sve poći pravi. I onda će mu biti kazano, ovo je tvoji, ovo je jedan od tvojih mamaka, od tvojih sluga. On je zadružen da tebe služi. Kad ćemo u ratu, on ćemo u ratu. I Resulullah na kraju hadisa ovo podcrtava. Ovo podcrtava, ovo je čovjek koji će imati najniži stepen u džennetu. Najniži stepen znači da će svi ostali Svi ostali su tamnici, den natiimati. <coughs> Večeri bolje od inkje od doktora. A pogledajte, pogledajte što taj rodi medic. Ova je jedna verzija radisa. U drugoj verziji radisa, koja se naslanja na ovu verziju, kaže se da će. A on je lošan kao da tom čovjeku poželi staviti fanjada ne znaš, ne znaš šta je poželio. Nema iskustva. Ne uk u pogledu eh, pogledu eh, ženedskih blagore. Onda će mu kazati Allah razlišanju, vidjevši da ta čovjek ne zna, kazat će mu željetstvo da imaš onoliko godko ima, e, koliko je imao na ovom svijetu najmoćniji, e, najbogatiji duniački vladar. Zamislite to. Onda će mu kazati, želi, onda će mu Allah reći, imaćeš još pet puta toliko, toliko, toliko nabraviti, človječ će reći, dostaj gospoda. Onda će kazati, imaćeš 10 puta toliko. Pa vi sad redi. Kontajta šta je to i opet se u opet se naglašava da taj čovjek, da taj čovjek ima najnižni stepe. I to će biti samo jedan jedan čovjek. Nadam se da među nama nije taj. Molim gospodara svjetova da ne bude među nama ni onaj koji će završiti na onoj drugoj strani. Gospodari, milosti, mi usišo će dovoljko, e, svi koji budu mimo tog najdružem štepanu imat će ima bolje ima od ovog. Mi smo spomenuli sloge, dneske sloge. I iskust, to će biti iskustvo, to je njih običnih sloge. Jer mu je dan od muharvedonte. Ophodit će ih, služit će ih, žele rekli je vječno vladi, vladići. Vječno vladi izara etehom hasibtam nubduna mansura da ididis kare alavelochanu pomstilobi da su biser prosuti odnosno pada ci biser na crno podu bazi na crnu podu bazi biser na crnu podu ili na bijelu bijed kada pa vidi da da da ovaj da stekne dojem kako to je po kao da su biser prosuti to će biti e sluge stanovnik hadret. Jer Allah je hošan ukad, jer je ukazao ti dane što on kadri na e, ono što je manje ili vrijedno, na da ono što je manje najniže. Kapcizet, što od stanovnika hadreta, apče sluuga, apče sluga, će sluga obični plećti na biser. Kako ti onda stanovnik hadreta bi To će biti blagodat velik. I e, kada se radi on bitno je e, na pomjit ili navesti vesti predani Abdullahi ibn Amda radijallahu Anju koji je kazao e, da će u dženetu, svaki iz danovnih dženeta da će imati hiljadu sluga i da nijedan neće e, vršiti e, posao u manu drugog. Svaki će imati svoje dženje. Svaki iz danovnih dženeta imaće hiljadu sluga vječno mladi mladnića. Čovjek dobro, to u našem ovdje običaju u, našem, e, e, u našoj Bosni nije zastup A možda u nekim aramskim zemljama gdje postoje sluge iz Uškinja. Čovjek nabavi slugu, međutim za 10 godina e, taj se sluga promijeni, ostari. Kasnije mu je težava voljati posao za 15, za 20 godina, on već mora sa njima od jedan ozbiljen razgovor, eto da kaže izvini, te nagradio, halali, da napravi onaj uvod i ovo mi jasno o čemu, čemu će on već govoriti. Toga Muldanum uhanledun. To su e, bolavradi mladici, koji će vječno biti otmjerni nijebi i vječno mali. Nikad, nikad ostaviti nije džene. Iskustva u džendetu su brojne, a jedno od tih prvih iskustava biće iskustvo muštaraca sa urijama. Na ovo sad dobro vrate pažnje. Ovo nije onaj govor kad urije, urije, urije, pa sad... Ljudi zapalaju, onda manj jaraš, pa dođe kuć pa možda ženom, jer je uko li listotinic, kaže, kogurija, jer ima je ljudi. Kaže se u hadisu da će 70 godina pouznali hadisa, i namahre, da bilađu, sjeti na divanu, na svom divanu, 70 godina. Kad bi kazao da je to 7 dana, i da se nekom kaže sjedi na jednom mjestu 7 dana, da bih toliko budavio da 70 godina, 7 dana, pa ne mogu, ne znam ti da je sadržaj i šta je, ja to ne mogu. Međutim, slijet 70 godina i to neće hvatati zjava. Nema uđenje to zjava, nego će to, samo Allah zna šta će dobiti. Da će čovjek 70 godina provesti, kanim 70 godina samjereno našim godinama, na divanu će sjediti. I zatim će se pojaviti njegova žena, pojavit e, će se... svoj eh, odraz lica vidjeti u njenom licu jasnije nebo što ga vidi u ogledu. Tako će to ljebota biti. Ovo je urijama dosta. Nema, braćo, nemojmo se barati urijama predanja, a manjare bi kada da pljune u more, ga u me, to ovako, to onako. Eh, onaj ko mi treba, onaj ko mi treba u ti detali, on treba početi, treba se vrati na ono Amen tu bi-Lah i Omadani kretiniju. Kometa Zato što je Ra ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, taj jedna koju mi izgovaramo, je vrednija od svih udjela koje postoje sad i koje će Allah žele še vam usporediti. Samo što mi te vječi nismo svijesti. Zbog čega mi nismo svijesti? Zato što je izgovarano. A znate koje ove vječi svijesta nije od nas? Onaj koji nije spoznuti. I onda je spoznao, živi mraku 20, 30, 50 godina u, u onom gustom mraku živi. I Allah zašanu njegov srce u La ilaha illa Allah Rasulullah. On tu riječ dobro razumije. I razumije je možda bolje nego što i mi razumijemo onaj koje je preselio, a nije ovu riječ poznao. On je shvatio šta je on. E treba se vrati. Jer rogovati Allah i spoznati Allah To je veća slast za dušu, možda nije za tijelo, ne neko govoriti biti sa uvijema, za dušu, jer čovjek je sastavljen od duša i od tijela, neće u žene tu biti duša, onda to nije ožitak, bit će u žene tu duša i tijelo. Tijelo koje se na ovom svijetu imao, bit samo e, pretvoreno u jedno drugo tijelo, druge proporcije, nadunjalno ljudi, vraći na dušom isto to tijelo. Svat će biti onaj koji je bio samo u jednom ljepšem, jednom ljepšem izavšenjem izne. Šta je vrednije od gurija? Od gurija i od svega. Kad bi to e, boravak sa gurijama pomnožilo sa ne znam koliko milijardi puta i sve druge ožitke, samo jedan ožitak, jedan čas, jedno ožitka je vrednije od svega A to je gledanje u Allahovo lice. Gledati u Allahovo lice je vrednije od svega što postoji u žene tu. Od svih ožitaka kad bi ih pomnožilo sa milijardi Gledajte u Allahovu riječi. U Harisu pred subuma kaže da će gospodar svetova obratiti se ženetlijama. Ovo je ožitelj. Ovo treba staviti prije murija. Jer čovjek koji čini dobra djela radi toga da ga Allah uvede o ženet i da ga oženi murijama, on ima isprava mijeti. Njegov mijet nema su Onaj ko se gori na Allahovom putu, da presjeli i da, da ga Allah Zalašanu oženi, a sa 72 urije on ima isprava, nije samo to jedno da ima, samo taj jedan nije da ima, nije to nije isprava. Međutim, njegov stepen neće biti kao stepen onoga koji se mori ili koji izlušava imaritelj, koji se vori radi toga da gleda ovo lavovice. Uuu, između nije razlika, kao između neba i između zemlji. Nišahini neće biti na istom stepenu, kao ni vjernic koji raske govori. Možene to su da ređe između, između dvije da ređe. Imamo jednu kojene dolje i druga kojene gore. To je kao između neba i zemlje. To su razdalina. Samo razmišljamo kako je. Ako će biti dolje, prelijepo, kako je onda gore? Kako je na 7. dređe odrasla i gore tada i tako. I tako da ne. Kaže Rasulullah, Allah će tad ukloniti. Allah će tad, kad Zemlika Ženeta upita, kad Zemlika Ženeta upita, jeste li zadovoljni? Opet, e, Gospodar svjetova je plemnici, je samo u dženet pa uživajte. Allah je, je gospodar, on zna, da on je mudri, on sve stvari stavlja na svoje pravo mjesto. Kada će stanovnici dženeta, jeste li zadovoljni? Jeste li zadovoljni? On će kazati gospodaru. Kako da ne budemo zadovoljni, kad si nam ricar svjetnim učinio i kad si nam dao ono što nikom nisi dao? Moramo biti zadovoljni. I onda će im gospodar svjetovati. Kazati, došlo je vrijeme da ja izvršim svoje obećanje. Ovo da me gospodar obećuje. Gdje je obećao? Obećao je posredstvom svojih poslanika i u časnom kurvanu, u džuhun je umeridin nalbiretun. Neka lica toga dana, bit će je pristava, ili da je lopina nalbiretun. Gospodara će svoga gledati. Gledan gospodara, dobit će još, veće, uh, još veći nurna rica. Allah je obećao da će vjernici u ženetu vidjeti Alaha i zato će kazati, došlo je vrijeme da ja svoje obećanje ispunim prvama, iako je to sve što je bilo, što je Allah dao, u živici, u ženetu, sve, to je sve dio Allah obećanja, međutim, ovo je posebno obećanje, ovo je nešto naj, naj, ovo nema. Kurija ima, ovo je jedno, ovo je jedno. Sluge su tu, to je užitak. A gledanje u Allahovi lice je jedan jedinstven užitak koji će baciti u sjenu sve ova drugo. Kaže Resulullah, fejekšifu džadu. I taj će Allah žele šanom ukloniti zastor. Dakle Allah svevišnji ukloni sad, izgodilo bi sve. Jer nije čovjek spreman sa vidjeti ni nur tog zastora. Kako li vidjeti gospodara svjetova? Čovjek je slab i ne može to podijeti. Da će Allah Želešanu zastor, ovo će biti iskustvo stanovnika Želešanu. Prvo tvoje iskustvo, prvo tvoje iskustvo, kad kažem tvoje mislim na sve vas koji ste ovdje prizori. Prilikom gledanja u gospodara svih svjetova. Kad Allah Želešanu ukloni taj judar, onda će vidjeti, vidjeti Ababa u lice, gledat će Ababa. I Resulovak kaže ovaj pogledan radi zabilježio ga ima muslim. To što ima da da gledaju u njegovu lice, piče će im draže od svih drugih užitaka je su dobili. Čak neki učinja skaraju da će zaborati potpuno, potpuno, da sve druge užitke. Možda će zaboraviti gdje se nalazi. I ko su? I šta su? Sve će joj opasti u zabora, kad čovjek vidi Allahovog lice. Evo nadešću vam primjer za ovog svijeta. Poslanik Jusuf, naš zrani, znaše da je imao da je njemu dato pola nepote, a pola nepot je svim drugim ljudima. I spletko koju moja žena ta napravila, i kada ga je dobala tamo gleda žene i kazala, svako je servirala noži, voće, spletke, opet spletke ženske, servirala i kaže, pojavi se. Kad se on pojavio, žene su, e, kaže, ja baš zašanu, kuranski izraz, okapane negdije, one su ruke rezale, nije to porezac, nego su rezale ruke, poput mesa, ali nisu ništa osjetle. Zato što su percepcijom vida vidjele, zato što su vidom vidjele, zato što su očima vidjele nešto što je na njihov mozak djelovalo kao opiju. I nisu osjetle to, iako je tijelo registriralo bolu, jer čelija se neže mora osjeti bolu. Međutim, taj znak, mozak nije primio dok što je, dok ovog drugog defekta. Ako je čovjek na ovom svijetu, ako je moguće da se dogodi da uslijed e, određene ljepote i večeg ne osjeti pojavu, ne osjeti rezani, ka pa, ne. Allah je zelo šanu nekažu i pogrešeni prijode su se porezali, nego su rezali, zasjecale su uvuke svoje umjesto voća, umjesto jabuke ili, ili naranče, ruka je, ruka je bila ta koja Što da onda su kazale e eh, eh, hašabi da ima ovaj mesa neka stalno pa on nije čovjek hošto mi sad vidimo on nije insan in hada illa balakum karim on je meta nemi i믈aka beda iza toset da čovjek nema vidi koji je trevet isto ništa osjeti on da su meta ka mogli vidjeti da u njegovom eh, u njegovom izbornom jeli, kako je ali kako alagašanog njega stvorio eh, isto tako nego gledala su običnog insana u smrtnika. jer jedan koji je bio vjerojasnik u smrtnika su gledale, međutim nisu osjetli. Jer tako je istanovnicija žerneta neće, neće osjeti ništa e, od tih svih nepota. I slobodno možemo kazati da će je trokirati kad budu gledali u Allaha Đalašanu. Da će im biti sva, sva njegova svjetla izključena. Znači bit će samo to. A opet svojim pogledom neće obuhati gospodana svjetova. Jer Allaha Đalašanu nikom tada će i vidjeti se samo Allah oplemeni dolice, ništa drugo. Kad govorimo o džernetu, ima od jedan jako važan detalj, a to je braću i sestri. Da ovo sve ne bi bilo ovako i da bi ova radost bila pomućena kad bi stanovnici džerneta znali da će u džernetu boraviti odreljen period, stotinu, hvijestotina godina, hiljadu, milijardu, sto milijardi, ali da će doći dan, kad će se kadat, eto, Allah vas nagradio, bilo vam je lijepo, hajte sad na polje papu, kodako, samo izačite. Bili bi tožni. Bili bi tožni, jer čovjek u njegovu, njegovu radost pomuti, osjećaj da može tu blagodaj izgupiti. Čovjek sebi kupi, auto, najnoviju seriju i onda kad doveze kući onda sjede i pomisli da ja napoču nam taj auto sutra vidjeti u prekući. Jer kakav je hal danas da ti ga može na semogoru oteti ili ukrasti kamoliko odkuće i ne znam. Taj nivova radost je odmah pomućena. i on će otići na počinak sa svješu da će sutra možda zateći uh, ovaj, a će sutra Poruka, dođi na to mjesto, dobićeš svoje auto donesti toliko iznostavce. I radost je pomoćena, tako je i kad je o svim drugim stvarima. Na dunjaku je radost kratka vijeka i pomoćena je u ženetu ovog vijeka. -a kaže, in, ana, ana, inna Allah la na lihum, u za je u Lašanu kaže Zaista za Allahove štićenike, a znajte da svaki musliman Allah u štićenike. Svaki muslimač. Svako ko govori, la, la, la, Ame do prasugova, on je la hoštićelike. Za njih la njim, neće biti nikakvog straha. Straha od onog što slijedi. Kad čovjek se boji budućnosti, odavim jazanun i neće dogovati za onim što je prošlo. Čovjek tuje za onim je prošlo, ako je propustio dobru priliku, on tuje. Nema straha i nema tugi. Nema straha od toga da će doći dan. Da će doći dan kada će mu biti popucanu na tu vodeju i kadati, hajde sad, ponesa sa mom kofaj jedan i izađe. Neće. Kao što ni stanovnicima džerenema neće biti, neće u njihovim srcima postojeti ni trun jedan nadi da će ikad izađi džerenema. Jer da im to postoji, pa on bi onda u vatre Jer bi znali da će doći dan kad će biti odatakle I zato će kao simbol e, vječnosti između dženeta i džerenema biti doveden jedan sipka Vi će podignuti glavu da vidje šta je sad to. Onda će se upitati. Ostanom nisi ženeta, znate li šta je ovo? To će kazati, znamo, to je smrt. O, ovan, smrt u uoličenju ovna. Onda će biti, do, e, razumiti sam nisi ženema, kada će im se, znate li šta je ovo? Znamo, to je smrt. I tad će taj ovaj biti zaklad između ženeta i ženema. Da to bude simbol, da smrti više nema. Gdje se, ko znate, ko nek trpi, neko živa i za druge strane nek trpi to što je zaradio, zaradio je pomoću svojih djela. Svamim da braćo i čestite sestri. Ona iko bude svjestan. Ona iko bude svjestan. Da će se odmoriti kad njegova desnica kroči u drnet. I da će stjecati nova iskustva. I da će imati tamo živitke kakve na ovom svijetu niko ne, ne može ni zamisliti. Da se ljudi sastanu da svi ljudi notaju i domaju šta će to biti. Ne mogu ni blizu to biti. I ko je svjestan da će gledati u alavovo lice? I ko je svjestan od uškaraca da će imati gurije? Nećemo to da biti, ne borite I ko je svjestan da će ovo biti sve vječno, ne prolaznog karaktera? Tome neće biti teško sljedeće nedjelje otići na terarinu i sljedeđe ponedjetka zapostiti. Nadajući se sve mu. i neće biti teško drušiti se za Koranom, pa proučiti svaki dan džuz ili više. Neće mu Boga, mi biti teško spominjeti Allaha i dati ono malo, jest crkavica, niko je nema, a ima opet neko koje je potrebniji i koja manje ima. Neće biti ni to teško, neće mu Boga, biti teško sustezati se od lagani, od petljanih, od razlih raznih spretki i tako dalje. Neće biti teško da bude česti da bude poštene, da ne remeti reda zemlji kakav je takav red, neće mu biti to tečko. Molim Allaha da e, sve nas ovdje koji smo prisutni, a i sve druge muslimane, obraduje svoju milošću na sudnjem danu i da sa Allaha Đalašanomu nagavi svakšće. D'uke, ya Rabbi, anta šruha li sodiri, tahdini li tamvake, في سر و في جهري ادعوك يا ربي ان تشرح لي صدري تهديني لتوك في سر و في جهري وثقني لمراضاتك يسر حفظ اياتك وثقني لمغضباتك يسر حفظ اياتي سبحانك قد يسرت قرآنك Ya Rabbi, subhanaka ya Rabbi, subhanaka ya Rabbi قرانك يا حافظ يهدي للتي اقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فلزم قرانك يا حافظ يهدي للتي اقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فلزم عز هو للابناء فخر هو للآباء عز هو للابناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرانك للذكر God make it young.